А так, що ця худовина поїхала по нім, як по кризі, і, гавкнувши, гепнула по той біч. Попереду вже кипіла бійка. Праворуч була висока стіна з дикого каменю, і там топилися демонстранти. Я побіг уздовж тієї стіни і вискочив наперед авто, і тут мене перепинило ще декілька бандитів у міліцейській формі, і з ними був лейтенант. Двоє не встигли ухилитися, я звалив їх додому, тоді стрибнув бік і затопив у живіт ще одному. Удар ногою в мене феноменальний, їх не рятували ані шоломи, ні панцер, ні жилети. Та й підготовка у цих людей була надиво убогою, не рівня з заняттям у фірмі «Тартар», де тебе змушують працювати на межі можливостей, тренуючи прийоми, про які поняття не має пересічний спецназівець чи десантник. А вже ж, подумав я, звичайно, маневруючи поміж їхніх Київ, хіба що з демонстрантами їм воювати та з рухівцями. Я жбурнув об дорогу ще одного зарізяку і, крутонувшись, боковим зором уздрів довгоруку постать, котра рухалась до мене зі швидкістю кур'єрського поїзда. Це обдоробло було вищим від мене і контурами нагадувало сталеву панцирну касу. Я відбив його удар і встиг пірнути під руку. Решта зарізяк уже стягувалися довкола нас живою петлею. Від'їхала ще машини з п'ять, із них теж кинулись молодцювато вистрибувати такі самі песиголовці з киями. Виходу не було. Цього здоровела міг у Коските хіба що Мурат. «Так що, може, дядько Пацюк?» Я почав відчайдушно маневрувати, і коли оте одоробло опинилося напроти машини, заплющив очі і щасили, плигнув ногами вперед. Харцезяка махнув руками і увігнався своїм шоломом у лобове скло. На тім боці дороги засвистіли і завили. Я зробив останні зусилля і, виплигнувши на підмурок, де топилися демонстранти, врізався у натовп, зрушаючи позаду осяйну жовтими ліхтарями вулицю і авто, в якому, дригаючи ногами, стримів здоровенний, як лут, чолов'яга. «Нагнися», – сказала Суцичок. «Так, так». Вона жбурнула в миску закриваблений тампон – і на мить зупинилася, оцінюючи свою роботу. Але ж і макітру хтось тобі розсадив, чоловіче. Доведеться, певно, зашивати. Жодного сумніву, озвався Мурат. І кинувши на стіл знімки, які я встиг зробити у фірмі Крижинського, схопився з крісла і заходив кімнатою. Семалевич. Ну, та ми і сподівалися, що справа нечиста. Він спинився коло мене, наглядаючи, як цуцичок здійснює ті садистські маніпуляції. Слухай, ну, я розумію, що це дурнувате запитання, але ти впевнений, що не потрапив, ну, скажімо, у трупарню. Я згідливо кивнув. Цуцичок взяла ножиці і почала обчикрижувати краї довгої рваної рани, котру щойно промивала на моїй довбесті. Ідять його мухи, засичав я на неї. Ти того хоч якусь совість має, людину. І до Мурата. Чоловіче добрий. Той хлоп'яга був, як і ми з тобою, голову підзастав. Виходить, наша інформація потверджується, замислено сказав Мурат. Вони експериментують, і що найцікавіше з людьми. Ну, це дорого їм обійдеться. Знімки перед тобою, сказав я, заплющивши очі, мій голос долинав до мене, як із-за стіни. Цей мініапарат дає виняткову якість. Я потограбував геть усе, усе, що бачу. У вухах почало дзвеніти, голос долинів і долинів, цуцечок тицьнуло мені під носа якусь Гидоту. Я аж підскочив, нюхнувши їдкого як вар на шотирю.